14. Néha aggódtam, hogy valójában lemaradok az igazi háborúról. Talán a háború várótermében ülök. Attól tartottam, hogy az igazi háború a völgyben zajlik. Láttam a sűrű füstfelhőket, a robbanások füstfelhőit, főleg gármszírban és környékén. Ez a hely óriási stratégiai jelentőséggel bír. Kritikus kapu, folyami kikötő amelyen keresztül az utánpótlás, különösen a fegyverek a tálibokhoz áramlottak. Továbbá az új harcosok belépési pontja is volt. Kaptak egy AK47-est, egy maréknyi töltényt, és azt mondták nekik, hogy induljanak felénk az árkok labirintusán keresztül. Ez volt a beavatási szertartásuk, amit a tálibok csak vérengzésnek neveztek. Szendi és Tigy a táliboknak dolgoztak. Ez gyakran megtörtént. Egy táli felbukkant, ránk lőtt, mi pedig soros erővel viszonoztuk a tüzet. Bármelyik táli aki túlélte ezt a sortüzet, előléptették, elküldték harcolni és meghalni valamelyik nagyobb városba, például Geresbe vagy Laszkargachba, amit egyesek Las Vegasnak hívtak. A legtöbb újonc azonban nem élte túl a beavatást. A tálibok az elesett harcosaik testét ott hagyták elrohadni a napon. Láttam, ahogy éhes, farkas méretű kutyák sok halott újonsz testéből falatoztak. Lerágták a húsukat a csontjaikról. Könyörögni kezdtem a parancsnokaimnak. Vigyenek ki innen. Néhány srác ugyanígy könyörgött, de ők másokok miatt. Könyörögtem, hogy közelebb mehessek a fronthoz. Küldjenek gármsírba. Végül 2007 karácsony estéjén jóváhagyták a kérésemet. Egy távozó facot kellett helyettesítenem a Delhi előretolt műveleti bázison, amely egy elhagyott Garmisi épületben volt. Kis kavicsos udvar hullámos bádok tetővel. Valaki azt mondta, hogy az épület egy mezőgazdasági egyetem volt. Valaki más azt mondta, hogy madrasza, azaz egy sima iskola volt. Egyelőre azonban a brit nemzetközösség része volt, és az új otthonom. Egy gurka századnak is otthont adott. A gurkákat Nepálból, a Himalája lábánál fekvő, legeldugottabb falvakból toborozták, és az elmúlt két évszázad minden brit háborújában harcoltak, és mindegyikben kitüntették magukat. Tigris módjára harcoltak, soha nem adták fel, és ennek eredményeként különleges helyet foglaltak el a brit hadseregben és az én szívemben is. Gyermekkorom óta hallottam a gurkákról, az egyik első egyenruha, amit valaha viseltem, egy gurka egyenruha volt. Szenthörzben a gurkák mindig az ellenséget játszották a hadgyakorlatokon, ami kicsit nevetségesnek tűnt, mert amúgy mindenki imádta őket. A gyakorlatok után egy gurka mindig odajött hozzám, és megkinált egy csésze forró csokoládéval. Ünnepélyes tiszteletet tanúsítottak a királyi család iránt. A király az ő szemükben isteni leszármazott volt. A saját királyukról úgy hitték, hogy a reinkarnálódott hinduisten, Visnu. Egy herceg tehát nem állt messze tőlük. Ezt már gyerekkoromban is éreztem, de most újra éreztem. Ahogy Delhiben sétáltam, a gurkák mind meghajoltak, szábnak szólítottak: Igen, száb, nem száb! Könyörögtem, ne csináld, én csak velszad nagy vagyok. Windows 67 vagyok. Nevettek. Semmi esély száb. Álmukban sem jutott volna eszükbe, hogy egyedül engedjenek bárhová is. Király személyemnek király kíséretre volt szüksége. Gyakran előfordult, hogy a kantin vagy a WC felé tartottam, és írtelen egy árnyékra lettem figyelmes a jobb oldalamon, aztán egy másikra a bal oldalamon. Hello, Saab! Kínos volt, bár megható. Imádtam őket, csak a helyi afgánok, akik sok csirkét és kecskét adtak el a gurkáknak, és még receptekről is viccelődtek velük. A hadsereg sokat beszélt az afgán szívek és elmék megnyeréséről, vagyis a helyiek demokráciára és szabadságra való tanításáról, de úgy tűnt, hogy csak a gurkák tették ezt meg. Amikor éppen nem kísértek, a gurkák a hizlalásomra törekedtek. Az étel volt a szeretet nyelvük. És bár mindegyik gurka ötszillagos szakácsnak tartotta magát, mindannyiuknak ugyanaz volt a specialitása kecske-körri. Emlékszem, egy nap hallottam a rotorokat a fejem felett. Felnéztem, a bázison mindenki felnézett. Egy helikopter lassan ereszkedett lefelé, és a helikopter talpáról lógott, hálóba csavarva egy kecske. Karácsonyi ajándék a gurkáknak. A helikopter nagy felhővel ért földet. Egy férfi ugrott ki belőle, kopasz, szűke, egy brittiszt képe jelent meg előttem. Homályosan ismerős volt számomra. Ismerem ezt a fickót, mondtam hangosan. Csettintettem az ujjammal. Ez a jó öreg Biven? Pár éve apának dolgozott. Egyik télen még gardedám is volt nálunk kloszterben. Emlékeztem rá, hogy barbúr jacky olyan jellegzetesen arisztokratikusan. Most úgy tűnik, ő volt a dandárparancsnok kettes számú embere. Így a parancsnok nevében kecskéket szállított a szeretett gurkáknak. Megdöbbentem, hogy összefutottam vele, de ő csak enyhén lepődött meg, vagy érdeklődött irántam. Túlságosan el volt foglalva a kecskékkel. Azon kívül, amelyik a hálóban volt, az egész repülés alatt egy másikat a térdei közé szorított, és most ezt a kis fickót pórázón vezette, mint egy kukkerspánielt egy gurkához. Szegény biven, láttam mennyire kötődött ahhoz a kecskéhez, mennyire nem volt felkészülve arra, ami következik. A gurka elővette a kukriát, és pillanatok alatt lenyisszantotta a kecskefejét. A barna szakállas kecskearc úgy hullott a földre, mint az egyik szalagos papír, amit rögbilabdának használtunk. A gurka aztán szépen, szakszerűen összegyűjtötte a vért egy tálba. Semmi sem veszhetett kárba. Ami a második kecskét illeti, a gurka átnyújtotta nekem a kukrit, és megkérdezte, hogy szeretném-e én elvégezni a feladatot. Otthon több kukrim is volt. Gurkáktól kaptam ajándékba. Tudtam, hogyan kell bánni vele. De nem, mondtam. Nem, köszönöm. Nem itt, nem most. Nem voltam benne biztos, hogy miért mondtam nemet. Talán azért, mert elég sok halál volt körülöttem anélkül is, hogy még több gyilkosságot kövessek el. Visszagondoltam arra, amikor azt mondtam George-nak Ausztráliában, hogy semmiképpen sem akarok egy állati herét sem kivágni. Hol húztam meg a határt? A szenvedésnél. Ott. Nem akartam 8. Henrik módjára bánni ezzel a kecskével, főleg azért nem, mert nem voltam gyakorlott ebben a mesterségben, és ha elvétem, vagy elszámoltam volna magam, szegény állat csak szenvedett volna. A gurka bólintott. Ahogy úlhajtja szab. Meglendítette a kukrit. Emlékszem azután, hogy a kecske feje a földre esett, a sárga szemei még mindig pislogtak.